нагадуватиме їхнім мешканцям рідну домівку. Плазонів, яких утримують у тераріумах, теж люблять називати ефектніше рептиліями і всюди присобачувати латину. «Ти будеш працювати на одного типу, який мене дуже цікавить», – заявив якось Славко, з професійного боку, звісно, я кілька разів стикався з ним. Він головний бухгалтер на братовій фірмі, і у мене виникли деякі підозри. Я попитав у хлопця: "Ви знаєш, підозри зросли, скажи мені, яке в тебе хобі, і я скажу, хто ти?" Щоб ти знав, він набирає собі працівників за зростом. Усі мають бути нижчими за нього. Так що рости далі тобі небезпечно. Хм, смакота. А я мав би сидіти зараз у деканаті над методичками. Діагнозу я йому поки що не зможу поставити, але передбачаю, що так звану амбітендентність особистості, коли з одного боку схильність до авторитаризму, нігілізму і інтолерантності, а з другого комплекс неповноцінності – хворобливої невпевностності, аж до мазохічного самоненависництва і аутоагресії. Усе це, на щастя, сомблівовано в більш-менш прийнятні форми. Перекладаю для таких чайників, як ти, чоловіче, я б тобі не радив з ним зв'язуватися. Отже, робота. У приміській зоні, посеред лісу, неподалік піщаних кар'єрів, куди влітку виїжджає смажитися і хлюпатися півміста, а взимку все порожніє, майже як на курорті. Живе-поживе особнячок, нічого примітного. Опріч двометрової мурованої загорожі, оздобленої угорі битим склом. З погляду нових, в Україні є схалупа. Усього два поверхи, без євроремонту та інших контових наворотів, зате на другому поверсі. Зала, утворена руйнуванням перегородки між двома кімнатами, нагадує актовий зал у школі з тією відмінністю, що тут не докламують віршів, не збивають у танцях пилюки і не читають занудливі лекції про страшенно велике і страшенно далеке минуле. Тут не ставляться до школяра, як до нерозумілої дитини, яку пизаріз треба встигнути напхати чужими ідеями, поки вона не подорослішала. Бо кому потрібен дорослий з власними ідеями? У цій залі дорослішують стрімко і безконтрольно, не за планом. Замість декорації орхскло, вставлено у металевий каркас з дощатим дном, аби утворювати п'ять різних розміру, паралелограмів, геть не схожих на ефемерні креслення з геометрії. До цих геометричних фігур можна доторкнутися рукою, відчути тепло і звуки іншого світу, зазирнути йому у вічі. Але це дається не одразу, як не одразу скидає себе дорослий тіснувату, але таку звичну шкіру дитини. Перші місяці він робить обхід строго на відстані, намагаючись не шуміти і не застрягати довше, ніж на дві секунди на одному місці, перебігти сачком у витягнутих руках, де тріпоче їжа, від коридора до клітки, хутко відчинити заслінку, незграбно витрусити вміст на пісок, блискавично накинути защепку, відбігти, вернутися, перевірити надійність замка. І оте відчуття невідривного погляду з того іншого світу. Зимно одобряче на приміщенні і піт на чолі. Бо лектори у цій залі зовсім не схожі на шкільних. Обома. Двометровий удав з темними і світлими плямами на червоному тлі. Скручений кільцями, видається довшим, спокійний, виважений. Любить воду, щурів і ніч. Миші, дріб'язок для нього, душить їх звичкою без особливого задоволення. Великоокий полос, три метри з копійками, навіть без тих копійок, виглядає за великим, щоб видаватися справжнім. Із шурхотом циркулює між каменями і водоймою, кольору брудної кориці з великими очима і світлим черевом, мусить мати багато простору, світлий тепла. «Жаб приймає, як належить!» «Стріла-змія!»